M m Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. saž Metasin Na valovima Pačuli smo u 19. sati odnosno ovu našu poznatu nedjelju. Dobrovečer svim ljubiteljima metazena i posjećam još jedan metazan je u žiru. Evo kao i obično pripremili smo boget sadržaje ono što ćemo danas govoriti reći u najavi. Kao i obično u su s vama Marinu Urca, nevirje veša i gospodična Jana Vučković, evo pula se spremna za 14. Artem Music Festival manifestaciju koja sublimira modernu glazbu, strip film na jednom mjestu, a održat će se uskoro na više gradskih lokacija, svemu o tome nakon glazbenog broja. Oh ovog vikenda, evo na natrag u Mecazinu Kao što sam i najavio na samom početku, danas ćemo razgovarati, odnosno najaviti 14. Art and Music Festival, no prisjetimo se njegovih početaka koji je započeo s djelovanjem davne 1993. godine. Temene ideja bila sublimirati rock glazbu stripi i kazalište na jednom mjestu. Mladi, neafirmiravi bendovi u natjetiteljskom dijelu, te poznati gostujući bendovi stvarili su glazbenu kulisu festivala, dok su s crtači i grafiteri crtali po zidovima pullet. Tijekom sljedećih godina festival je rasto i privlačio sve više bendova umjetnika, samim time i publike. Svih tih festivalskih godina više od polovice posjeditelja dolazilo iz inozemstva, što je bila potvrda značaja, kvalitete te jedinstvenosti, jer je ovaj festival na jednom mjestu kupljao više medija, te poticu sudjelnike na inventivno stvaralaštvo. A kako kakvom će stvaralaštu biti riječ na 14. Art and Music Festivalu? Najbolje da prepitamo današnjeg gosta, organizatora, 14. Art Music Festivala gospodina Branemira Sljepčevićeva znanog Bradu. Dobro večer. Dobro večer. Jesam ja dobro najavio? O, jes. Dobro. Spremio Ali detalje nismo napomenuli. Da, da, da, Zato ste vi ovdje. Evo, idemo odmah redom. Što možemo očekivati ove godine? Pa, možemo očekivati što, što, ono što se događalo iz zadnjih pet godina, znači od kad smo ga opet pokrenali 2016. 2006. Znači, strip, glazba, nova, nova glazba, znači neafirmirani bendovi, neki malo afirmirani, te tradicionalni rockumentary group, znači revijek glazbenih dokumentaraca. A evo, u samoj najavi, dok sam čitao, festival je započeo 93. i sad ste rekli 2. 6. ste ga obnovili. E, zbog čega ste ga ovoće morali obnavljati, budući da je bilo neko razdoblje nefunkcioniranje? Pa, samo 2001. kod cijela ekipe koja onda radila festival, došla do jednog zasečenja. Bili smo malo razočarani, jednostavno ne slabim odazivom od strane lokalnih, i državnih proračuna, glede financiranja festivala. Je to mi je nekako poznato? Jo, jo. Da, dobro, to je ono svih, <laughs> svih organizatora. I jednostavno smo se odlučili da ga ovaj, prekinemo. Uh, nakon toga je kod mene proradio taj organizatorski crv... <laughs> koji je spavao neko vrijeme. Iz <laughs> pomoć o, prijatelja o, pokrenuli smo ga opet i evo sad ovo je već peto izdanje. Pa evo, toga. vjerujem da će taj vaš organizarski crv naravno je ostaviti traga i kao što sam nečuo u najavijednog smo razgovarali tu ispred samog studija primijetio sam da je program izuzetno bogat ove godine i možemo odmah krenuti redom što se tiče strip radionica. Da, strip radionica su ta tradicija koja traje evo, znači 14. godinu za redom, a, a, a recimo fora for kod, kod stripa što se on događao i, i u tim pauzama. Njega smo redovno kroz, kroz izložbe neradionice održavali evo, svih godina. I ove godine, znači, bit će ta radionica koja će se održavati u Rojcu u našem novom prostoru, prostoru udruga Art and Music. Tradicionalno će voditi Tihomir i Krešmir Certić, sudjelovanje je besplatno, a preko naših stranica amfest.info se svi zainteresirani mogu prijaviti. Na, dakle, čuk na imaju vremena da se prijaviti. Naravno, da. A, također, tradicionalno uvijek se festival otvara izložbom stripa i ove godine je naš gost autor Zoran Njetov iz Novog Sada koji je rođen 61. godine znači stari autor vjerojatno stari pokloni stripa ga se sjećaju poznati po onim radovima Verz do Panasonica koji su izlazili u nekad popularnom glazbenom magazinu Rita a kasnije u ovom političkom magazinu Vreme e, taj, taj njegov stil crtanja ga je čak i u Francusku i objavljamo se stripu Japanu i, i u Južnoj Koreji a izlužba će biti otvorena 10.4. u 20 sati u IMC-u Volka u Anex. U njegovom prisutu. Evo poziv, ja. renomirani crtače svjetskog glasa 10. Pa Mislim da je to čak jedan od najvećih gosti u, u tom strip dijelu, koji Evo. su do sada pohodili. Vjeren, Stvarni. dovoljno je dobar mamac da privuče što već i boli posjediti. Pa ne samo poklonika da. stripa, naravno. Naravno, da. Dobro, stripe smo riješili, idemo dalje, da, ono što je mnoge da, zanima. Da, da, nakon toga, tog desetog, selimo se u Marelicu, gdje će krenuti glazbena priča, a o, te večeri, prve večeri, znači, nastupit će multijetnička atrakcija iz Beograda, koji je prošlogodišnji pobjednik u tom natjecateljskom dijelu festivala i koja je nedavno objavila svoj prvi album. I te kao gosti, ono, mislim kao gosti, kao recimo Zvijezde večeri, Bambi Molesters. Koji ćemo na čuti. Da, za koji svi više manje znaju, a recimo ono čemu se mi možemo pohvaliti, da su oni 96. nastupili u natjecateljskom dijelu festivala, znači kao demo band. Evo, to je da. možda jedno od mojih budućih pitanja, dijelom ste mi već da, govorili. Da, to, da. <laughs> Dobro, vjerujem da ima još tu mnogo popratnih glazbenih sadržaja, no nije zanimariv ni filmski dio. Da, znači nakon tog 10. kroz tjedan se selimo u kino, te će se od 11. do 16. u kinu vali održavati Rokumentary Group. To je znači, glazbena revija dokumentarnih glazbenih filmova. Kosti smo pokrenuli 2016 u tom novom obje, ob, ob, obnovljenom ovaj, festivalu. Već drugo godina za jednom sam dešavao u Kinu što sam je jako drago i, i zahvalio bih se ljudima iz Kula Fon koji nam jako puno pomažu u organizaciji toga. Prošle godine recim bio kompletno onakom međunarodni program ove godine, pr prvo je bilo zmišljena revija kao nekakva regionalna revija rok dokumentaraca jer je nekako u tom trenutku bujala ta produkcija međutim vremenom i ta produkcija nekako stala pa smo se jedne godine našli u problemu što je uopće zavrtiti, onda smo se malo proširili te granice tako da prošle godine su bili filmove iz Njemečke Amerike, Senegala Engleske ove godine je jedan miks znači regionalni i, i, ovaj, i, i, i međunarodni sad se tražimo ne mogu sve pam-pati. Mora čujek ima šalabav, no. bez znači, toga danas ne može funkcionirati. <laughs> Otvorit ja ćemo reviju u nedjelju 11. četvrtog jednom izvrsnim filmom koji se zove Gonzo, život i dijelo doktora Huntera S. Thompsona. To je čovjek koji je, ja pročitat ću tu što piše, znači filmska biografija su lude američke figure, novinare i ekscentrike, Huntera S. Thompsona, osnivača Gonza novinarstva, prepunaj arhivski snimak i javnih nastupa svjedočnje kolega Intimusa, suradnika Intimusa. Zanimljivo je da je on sve te svoje ovaj, reportaže koje radi objevljivo u Rolling stone -u, znači jednom glazbenom, glazbenom magazin. magazinu. Da. Mm -hmm. Znači to će biti za prvo večer. Druga večer imamo film Vlada o poznatom vlade Divljanu, članu i autoru kultnih idola a drugi film te večeri je film u grupi Mogwai koji se zove Burning utrak imamo Rip Remix Manifesto to je film o, o postavlja se pitanje znači da li je krađa dijelova pjesama krađa ili ne znači oni da, to zaviramo, znači to mnoge biti zanimljivo za vidjeti i te večeri imamo još film Večni študent, to je film o radiju študenta iz Ljubljane. U srijedu 14. je hip-hop priča iz Hrvatske. Zanimljiva priče, pojavljaju se svi re recentni hrvatskih hip-hop izvođači. Autor Igor Igor Kolovret i onako priča priču u stilu Jon Bing teorije ratne. Aha, tako da je to Iz perspektive jednog koji bi želio saključiti imam Ne, nema pojma o tome, a onda a, onda, a, ga, da, ovaj. onda ga oni uče, ovaj, Kroz filmi i jedu Majka, je logicky letibije. Je to je škola, Eleven, da. <laughs> Tako da vjerujem da će to ovaj, ljudima koji vole hiphop hop biti vrlo zanimljivo. U četvrtak je film Old Tomorrow's Parties To je film o jednom otkačenom festivalu u, u, koji se dešava u Engleskoj na, ob, na obali u Engleskoj u filmu se pojavlju Nick Sonic Youth, Tiggy Pop uh, The Gossip i, i, i mnogi izveđači vjerujem da isto vrlo, vrlo zanimljiva priča a, a reviju ćemo zatvoriti sa filmom o, o novostatskoj grupi Boje prvi pravi ženski zvuk Prave filmske poslastice, uključujući program koji smo malo prije čuli, a da čujemo koju nam je glazbenu poslasticu pripremio Marino. Metabil. znači nakon molestersa nisu nas izmaltretili do uživali smo u glazbenom broju a evo što što se u ovih 5 minuta u našem studiju dolazi do prave rokade onako šahu, kako bi se reklo izmiješali smo se uzruži popreko i između ostalog napunio nam se studio sa našim gostima e, imamo priliku ugostiti u studiju e, grupu Frontalni udar Dečki, dobro večer. večer. Dobro večer. Evo, s nama su dečki iz grupe Frontalni udar koji će se večera si predstaviti. Wolfong Ereži ili zvani Volgi je frontman grupe. Dobro večer, još jednom. Večer. Evo, reci nam nešto. Ništa, evo nas tu u punom sastavu. Igor, Zovki, G, ja Volgi. Znači, od danas, od sutra sviramo bez Mareta koji je bio vokal, lead, Vokal, benda, stjecem okolnosti, više, više neću pjevati, ali... više sile je, naravno. Viša sila je uvijek u džiru. Uvijek je, nju je najlakše onako. A nama ti je ta viša sila od početka. A reci nam, ko je vaša sila, što se tiče glazbe? Naša sila, mi smo, evo, punk band iz Pule, već 20 godina sviramo i ne odustajemo, ono. Vjerujem, vidim da ne odustajete. što se tiče ovako izgleda čovjek bi rekao ono, 20 godina već, ono, dobro se držite dečki, <laughs> čime se hranite a ono, vidim da je u muzici, u muzici stvar evo resti nam inače kako je glazbena scena što se tiče panka u Puli pa uvijek je bila jaka i uvijek ono, imamo taj nivo koji se drži tu je taj Monte Paradizo koji, koji nas okuplja i koji je tu svake godine sa tim festivalom koji smo mi od početka ono u startu smo tu počeli s tim antiparadizom i taj je naša generacija to napravila i to još drži znači tu smo, bendovi koji su aktualni mislim sada fob um, koji poču svirati, pasmater si i tako dalje recite nam što se tiče ovog 14. artem mjuzika, kako su očekivanja? očekivanja, očekivanja su ono, zapržiti, to je to prženje Nema u glavu tu previše evo, jedan poziv možda slušateljima Dođite, imamo ono, poslasticu za vas, ne? Evo, mislim da je sve rečeno i više od toga, poslastice koje se spremaju su navedene i ne samo sada, nego samom uvodu e, u razgovor s gospodinom, organizatorom, bradom. A evo, e, što se tiče današnjih sastava, predstavi nam koje ovdje je, što se tiče grupe. Znači, zoki, bas, dži, bubanj, igor, gitara, vokal i ja kao gitara. Ja. Evo, Bubanj, Bubanj, gdje je Bubanj? Evo. Reci nam, Bubanj, kako je, kako je ovaj situacija u Puli što se tiče mladih, same scene? Jesu li mladi dovoljno upoznati s aktivnostima e, i programima kojim se nude? Na koji način se mladi mogu još više uključiti? E, da li je muzika koju vi predstavljate njima dovoljno dostupna? Šta je? Za šta ti kažeš? Šta nema <laughs> <laughs> <laughs> Imamo nasljnik, našu sljedeću generaciju ovaj, Mladi koji će nas nasljediti, naravno. A sva generacija, sinovi, naravno. Ja, oni koji će vas naslijediti, vjerujem da će imati priliku na ovogodišnjem artem Music Festivalu još više se upoznati s vašim aktivnosti i s vašom muzikom, što će im dodatno biti motor pokretač da se još više uključio aktivnosti. Marino, uključi neku aktivnost glazbenu i vraćamo se na to. Hvala vam čuti stvar IDI s albuma Kapitalizam Mrzi me, evo Igore, ti nešto smo ovako razgovarali, da smo slušali glazbeni broj Naradite novi album Sad nešto radimo Novog albuma pa... Oče, Sad izgleda malo drugači, Ljudi su ovaj, se počeli buniti Da im fali mari tako nešto, ali šta mi možemo i ču i tako Pantarej, znaš, ono, ja. kreće se, menja se ja, situacija. Ja. Imamo par stvari već gotovih, pa možemo čuti jednu, ono malo lakšu i to je to. A, a, dakle, ovaj novi album, imat ćemo ga priliku čuti naravnoj stvari sada na 14. festivalu? Dvije stvari samo. Dvije stvari, dvije, stvari. dvije stvari. Može, evo, Marina, ako je spreman, eventualno da čujemo. For the better tomorrow, with the past, only something behind us. You tell me, what will you do, Borisa? Don't forget to love everything. And in the middle of the wall, go again. I love you, brother. I love you, brother. I love you, brother. When you come in, you remember me And when I see was there is so so I just wanna bless you a wonderful friend never put the love of this in you and and love love I don't know what you're saying, but I'm not sure what you're saying, but I'm There's some are good and some are bad There's some are good and some are bad There's some are good and some are bad Were s priliku ugostiti članove pulske grupe Frontalni udar i imali smo priliku također čuti u eteru Radio Pule njihov glasbeni uradak naslova Doviđenja s novog albuma. Dečki su prva liga je dođeti i podržati ove godine na 40. Art Music Festivalu. Evo, gospodine Brada, emisaj nam se polako u bliži kraju uputili ste nas u ovako hodogram aktivnosti. Ima jako puno toga, vjerujem da bi nam trebalo barem sat ili nešto više vremena kad bismo onako sve utrčino objasnili. A ne mogu, a da vam ne postavim pitanje, e, koje su, prema vašem mišljenju, osim što smo sad zapravo i čuli, e, najveća dostignuća postignuća samog festivala? Pa, najveća dostignuća što mislim što se uopće održao. Ne, to je kao prvo. A ovaj... U to mislim da je najveće dostignuće to što smo kroz svih ovih 14 godina uspjeli uh, nekim bendovima, znači novim grupama i pomoću da, da izađu iz tog recimo demo svijeta i uđu u, u, u, u ovaj, dođu do svojih prvih albuma. Dakle, Što se je i nekakav cilj bio u tom glazbenim dijelu svih onih natječaja i poziva koje smo objavljivali da se novi bendovi ovaj, Da, to bi jave. neka svojvrsna odskutna daska jedan mm. svijet malo ozbiljne glazbe. Da. No. Ne, neki, neki nisu, ali, ali većina je ovaj, uspjela mogu spomenuti neke imena kao Sapači. ne znam, evo bambi malestici. Sam pedo su, recimo, nastupali kao demo band na festivalu. Prvi pobjednici je staff, oni su mislim, došli do na 3-4 albuma nakon tog nastupa. U zadnje vreme, smo Vanpys Puzzle, koji su sada na prvim mjestima, poslijem to po Nedavno sam gledao baš na VIP music klubu. Na prvom mjestu su oni, a oni su pobjedili 26. na, na festivalu. Od, od zadnjih bendova, sad koliko tu naša javnost zna za to, ali... Kako smo ga 26. obnovili, kako su se otvorile granice u, u regiji, tako se počeli prijavljivati grupe iz uh, Srbije. I recimo, prve 26. smo otkrili jedan band, mislim, pojavio se za koju čak ni ljudi u Srbiji nisu znali grupa Goribor, koja je na kraju objavila za hrvatskog ovaj uh, uh, album The Dancing Bear, na osnovu nastupa na, na, na festivalu, ako te godine nisu pobjedili što je recimo ono i, i meni bilo jako drago jer uvijek sam pokušao s svim grupama reći da je bitno se pojaviti bitno svirati kako postoji na natjezicijski dio onda mnogi žele pobjediti ali recimo u ovom slučaju oni su došli čak prije do albuma nego, nego pobjednici baš svoje svoj, svoj muzike I, i, i to je jedna od prvih nakon raspada Jugoslavije jedna od prvih suradnji takvih diskografskih recimo da je grupa iz Srbije izdala za, za, za hrvatskog izdavača. Evo, u želji nadi da će tih suradnji. No, nismo, biti... Nismo završili s programom, pa bi ja... <laughs> A tu smo, zato no, smo okay. i ovdje, završimo s programom. Znači još kad završimo sa, sa, sa filmovima, 16. još u subotu 17. u Gumarelici imamo završen večer, gdje... Ovaj će nastupiti pet grupa Ove godine smo malo izmijenili taj natjecateljski dio Znači svih ovih godina smo birali između osam ili deset grupa koje bi onda svirali u dva dana tu pa bi mi birali finaliste, Ove smo to malo skratili Uh, odmah smo izabrali tri grupe koje će nastupiti zadnje večeri a ideja nam je da, da više nemamo nekakvog pobjednika nego da uh, izdamo jednu kompilaciju sa ta tri sastava koja smo koji smo izabrali, koji bi služili onda i njima za promociju, aj i nama kao festivala. Ove, ove godine su zabrani, znači, žiri je ovaj, bio sastav Igor Bašin, novinar iz Ljubljana, Edica glazbeni producent iz Pule, Ante Perković, publicisti, novinar i glazbenik iz Zagreba, Aleksandar Pavlić, novinar po iz Beograda i ja. Bili smo u žiriju zabrali smo grupe Kets, i Jesi folk orkestra iz Novog Sada. Gifno na krv iz Prlekije u Sloveniji te ono što mi je jako drago napokon je među ta tri ušao i jedan bend spule Pule Evo. nakon dugog godina te kao gosti nastupit će frontalni udar koji evo nakon mislim se jednu tri godine dogovaramo ovog nastapu, to mi je jako drago Treća da će sređivamo. nastupiti. Da. I kao gosti jedan band koji, koji se zove Future of the Left dolazi iz Cardiffa, pa recimo da ih, iako se kod nas manj, manje prati ta klubska scena u Europi a i u svijetu, recimo, sve jedna ono, od klubskih atrakcija. Europe. Izdaju za legendarnu 4AD etiketu, za koju se objavljivali recimo i piksici. Ušli su prošle godine sa svojim albumom, među deset najboljih po specializiranim glazbenim časopisima i mislim da će to biti jedno lijepo finale. Jedan dobar nastup za kraj ovaj festivala, a ne znam ako je Marina spremio neku pjesmu, to možda da... I zvučno opišemo. Pa poslušajmo što je Marina spremio. I really need to smo idemo preko glazbenog broja zato ćemo biti jako kratki Evo ima sam čast danas ugostiti organizatora 14. Art Music Festivala gospodina Branмира Slepićevića Bradu koji nam je utrnčino objasnio podogram samog festivala a eh, zadnju riječ ću dati juniori iz obitelji Slepićević Ivana koji će odjaviti mi pomoći mi Ovako meni je uh, malo me hvata neka tremica ali tu nema sad na radiju sam, prvi put u svom životu i tako, izuzetna mi ćeš sve slušatelje radio Pule, posebno Rodbinu koja me 100% sada sluša i sve ostalo glavnom. To ćemo poznati sve na Arte Music Festival? Svakako. Dođite u što većem broju, uživajte u, u dobre glazbi. Da, ali mogo bi to biti više od tisuću po meni, ali ad, koliko ih dođe ih dođe sad. Svaka čast. Evo, čuli ste mlade nade, tu su ima ih ima šanse za ovo naše lijepo društvo, dragi moji čujem. Emisiju pod upiru, grad Pula, Istraska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, regionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.